Пронизливо, напівповітряні метали, напівкулі, напівзвуки, і пролітають, і тривають. Сновида музику шукає на сполох, на всю довжину темря витягнеться мить, що просвітлює життя. Мій сум, як туман, скраплюється в слова, я їх слуховую, але вони проходять важко, от наче гад наклав. Ніхто не думав, а придумав. Любов проти вічного злочин, похвалений після покарання. Я десь сміюсь, а чийсь туман по мені капає, тече. Пам'ятаю, як вона тоді сказала, я ж не знала і видих розбитий об скло, мов теча смертника від помилування, і знову тільки ніч, ніч, ніч, і не розвидниця мені.